Dit navn er Mark Anthony, og du lytter til Iværksætterhistorier produceret af Podcryp Media i samarbejde med Trade. Podcryp Media producerer i øvrigt også 10 i 8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony, så få dit daglige motivationsboost hver dag kl. 7.50. Du finder den der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Sætter København fortalt af Caroline birk barnshire Sætter Copenhagen er en dansk designvirksomhed, der har lavet en nyfortolkning af sætterkassen. Alle reoler er produceret i Danmark, og selvfølgelig de i de bedste materialer. Det hele startede med et gammelt loppefund, som Karoline satte i stand og postede på Instagram. Og her oplevede hun for alvor den store interesse, som blev grundlaget for Sætter Kopenhagen. Men som enhver iværksætter oplever i opstarten, så er alt sjældent lutter lavkage. De næste 50 blev produceret hos en sneker, som sidenhen trak sig lige op til julesalget. Og der stod Caroline så i november med en stor efterspørgsel, men uden et produkt, der ville tage uger at få produceret hos en ny producent. Men den historie kommer vi ind på senere i episoden. Vi taler også om at starte en virksomhed på barsel med tvillinger. Og i episoden kommer Caroline med en klar opfordring til de mange kvinder derude, som bærer rundt på en iværksætterdrøm. Jeg tror også bare, at man skal lære nogle gange at sætte forventningerne ned, og det behøver ikke være perfekt. Der er ingenting, der er perfekt fra starten af, og måske er det bedre bare at komme i gang og så lære undervejs, og der er selvfølgelig også nogle ting, der har været nemmere, hvis jeg havde vidst det fra starten af, men så er jeg ikke sikker på, at jeg var gået i gang. Udover det, så vender vi også en hacket Instagram-konto, hvorfor emballagen viste sig at være en større udfordring end ventet, og om Caroline nogensinde har tvivlet på sine visioner og drømme. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end Danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Karoline, ordet er din. Jamen, Sætter Københækken er et lille dansk øh, møbelfirma, som øh, jeg stiftede i 2020. Øh, af en tilfældighed, mens jeg var på barsel med mine tvillinger. Og øh, det er en nyfortolkning af Sætekassen, som øh, også blev kendt som Koprionen øh, på Instagram. Og ja, bliver mest øh, brugt til kopper, men, øh, men der er selvfølgelig fri fortolkning, man kan bruge den til, det, man har lyst til. Men det var lidt sådan, det hele startede, og det er en meget. Jeg synes jeg personligt for en egning her, men det, det er en meget smuk fortolkning af tak. den klassiske sætterkasse. Øh, og historien er jo ret interessant, øh, fordi du fortalte mig inden øh, vi gik i gang, at du har faktisk vidst, at du ville være iværksætter siden 5. klasse? Ja. Hvordan finder man noget af det her, der i 5. klasse? Jamen, jeg tror jeg ikke rigtig, jeg vidste, hvad øh, ordet selvstændig betød, før at i 5. klasse, hvor vi havde den der klassiske dag, hvor man skulle lave en planche omkring, hvad ens forældre havde at arbejde, og hvad det betød, og hvad de tjente. Og, øh, så tror jeg, jeg kan huske en snak med min far, hvor han ligesom forklarede mig, hvad, hvad det at være selvstændig betød. Ikke fordi min, øh, min far arbejder ikke inden for et felt, som jeg, som interesserer mig. Han er entreprenør og kører gravmaskiner, og... Øh, anlægger øh, motorveje og sådan noget. Men, øh, men det var ligesom der, det først gik op for mig, at, at selvstændigt betyder, at man kan styre sin egen tid og øh, have en medbestemmelse i, hvad man gerne vil arbejde med, og ja, det synes jeg bare lød enormt spændende. Og, så tror jeg bare, jeg har altid været meget kreativ, så jeg har altid haft måske nogle urealistiske drømme i mine forældres øjne, men den ene dag var det designer, den anden dag ville jeg skrive en bog, og ja, der har ligesom ikke rigtig været noget limit i, min, i, min, i mit hoved, da jeg var lille. Åh, øh. oh, er det godt at høre, fordi nu sidder du jo her ja. og har realiseret øh, mm. til flere dine din drømme, faktisk. Mm. Så allerede, det er jo ikke så tit, man hører at man var, at folk siger, at jeg vidste allerede i femte klasse, men der var noget, der talte til de, de her grundlæggende værdier, altså mm. friheden kunne skabe bestemt over sin egen tid og så give plads til kreativiteten et eller andet sted? Ja, jeg tror altid, jeg har været... Øh, hvis der var gruppearbejder, var jeg altid den, der ligesom tog tiden og havde en plan, eller vidste, hvad vi skulle lave, eller fandt på noget. Øh, jeg har altid været meget løsningsorienteret. Men jeg øver mig også i, i forhold til mine egne børn, at hvis de siger, at jeg vil gerne være arkitekt eller designer eller, eller komme med en eller anden kreativ øh, idé, så øver man virkelig at sige, at det lyder mega spændende. Fordi jeg tit har oplevet selv, når man vil noget kreativt, så var responsen, at det er også lidt svært, og det er lidt svært at komme ind på de skoler, der mange der gerne vil det, og det. Det er svært at blive designer, og kan man tjene penge på det? Og der har lige hele tiden været sådan en masse øhm, lidt negativt, Svar. Er det med det der, der ja. står for, med den der Jantes store hammer? Ja. Bare, så er du sikker, du kan også falde og slå dig, og det er ikke sikkert, at uha. Mm. det er jo ikke lige sådan, man, man booster folks motivation, vel? Det er det ikke, og, og jeg, tror, jeg tror altid, jeg har tænkt, der er jo nogen, der skal være det. Altså, så hvorfor kunne det ikke være mig? Men jeg tror da helt klart, at det havde været nemmere, hvis der var nogen, der havde sagt, ej, hvad lyder det? Mega spændende, og hvad vil du søge, eller hvad vil du være, eller skal vi melde dig på et tegnekursus, eller sådan... Hvis man støtter op om de der skøre idéer, ens børn får, så kan det måske være, at de blomser til noget mere, end at man... man øh, ja, at man hele tiden skal møde lidt modstand, og det bliver lidt for kreativt. Ja. Så fra 5. klasse og frem, der begynder der sådan at få en sådan idé. Der er du helt sikker på, hvilken type selvstændig eller iværksætter, som det jo så hedder i dag. Nu ser mm. vi jo ikke rigtig selvstændige Nu ser mm. vi iværksætter. Øh, hvornår begynder det at tage form, at du vil at arbejde med design? Hvem men jeg Jamen, det tager faktisk ikke form, før jeg starter, sætter øh, Copenhagen. Jeg har arbejdet i modebranchen i 10 år, og øh, skiftet sig til livsstilsbranchen, som gik lidt øh, langsommere, synes jeg. Øh, det kunne jeg godt lide, der blev tænkt lidt mere over produktionen og udvikling af produkter, og øh, så arbejdede jeg med det. Og øh, da jeg fik min, øh, min første datter, så øh, gik jeg øh, selvstændig derfra faktisk, og blev... Instagramer, influencers, som det så populært hedder. Så arbejdede med det et par år, og øh, skulle så have tvillinger, og øh, havde en lille loppeprofil på Instagram, hvor jeg solgte øh, ting, jeg havde fundet forskellige steder i landet. Der falder jeg over den her reol, som øh, jeg ser på en, øh, en af mine annonceagenter, og jeg ringer til dem med det samme og siger, den vil jeg gerne købe, jeg kommer og henter den i dag. Og Brugte flere timer på at gøre den ren, før den har stået i et skur i virkelig mange år, tror jeg. Og så tog et billede af den, passede bare lige til kopper. De der rum var lidt større, og det var jo en sættekasse af, af udseende, men, men sættekassen den ser man jo også rigtig meget på den blå vis, og det er typisk noget, man vil bruge på et, et, et børneværelse til mindre børn, fordi der kan næsten kun være Lego eller små biler eller muslingskaller i, så den har ligesom ikke en funktion i et voksenliv. Og det synes jeg, den her reol havde, og så lærte den på min Instagram, og så væltede det bare min indbakke. Der var simpelthen så stor en interesse for det her produkt. Fra 5. klasse til det telefon, du er i modebranchen, i livstidsbranchen, øh, der taler lidt mere til det i forhold til, hvordan man udvikler produkter, mm. til du får børn og en Instagram-profil, og ved et helt ved et tilfælde køber du en sættekasse, som er lidt dybere end de klassiske sættekasse, mm. sætter den i stand, og så bliver du lagt ned og henvendelser. sig. Ja. Det, det kan man da kalde tilfældigheden af spil, eller hvad? Ja, altså, øhm, man kan sige, at jeg jo hele tiden gerne ville. Altså, møbler har altid interesseret mig. Jeg er opvokset med syv og stolen, BAO-fjernsynet, de danske klassikere, øhm, og altså, den sætning, jeg husker tydeligt for min far, lad være med at løbe forbi fjernsynet, fordi han havde jo altså sparet sammen til at købe det her, og vi havde det også enormt mange år, så det siger jo også lidt om, hvad dansk design kan, hvis du investerer øh, rigtigt fra starten af, så har du det i mange år og kan give det videre generationer, og mit barndomstilhjem, det ser ud i dag, som det gjorde, det er, det er der jeg boede der, fordi kvaliteten virkelig betyder noget, ikke? Og, og, og foransproget, så øh, jeg har altid haft en drøm om gerne at ville puste liv i et gammelt design. Jeg har altid haft øje for at spotte det i brusen eller på en salg sådan nogle, på en blå vis. Øh, det er produkt, som hvis det bare blev sat i den rigtige kontekst, kunne noget. Det øje har jeg altid haft. Jeg har bare ikke rigtig haft en, en rolle, hvor jeg har kunne bruge det, fordi jeg mest har arbejdet med marketing og PR øhm, og ikke siddet i produktafdelingen. Øh, øhm, Men det har talt til dig alligevel. Det har det altid på talt, anden talt plan, til mig. Ikke? ja Og der har ligget den der drøm sådan lidt sovende i dig. Og ja. på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg nok den vej. Ja. Og så kører du ud og henter den der sætterkasse, som du så gør fuldstændig i stand. Og så får jeg enormt mange henvendelser af folk, der gerne vil have noget lignende, eller sige til, hvis du støder på flere. og Ja, jeg tror, jeg får 30 beskeder om dagen. Øh, om dagen, Ja. Jeg, på de, den ene der. ja. ja. Og de første, de første par, par, par uger, par dage, det var, der var det sådan, hold da op, der er godt nok mange, der er interesseret i det her. Og så efter et par uger var det sådan, jeg tror, skulle vi bliver nødt til at lave det. Altså der er så mange, der hele tiden skriver, og folk bliver ved med at skrive. For det her billede. Um, Og så mange gamle af den størrelse, du kunne sætte i stand, var der jo trods alt ikke derude, tænker jeg. Overhovedet ikke. Den, altså, det, det her det var ligesom bare en one-off, dem var hjemmebygget, um, så der var ligesom ikke noget der, jeg har aldrig set den før. Um, med, med de dimensioner, der, der er så noget, der ligner det. Hvis du kigger lidt på, på landbrug, der kan man få nogle, nogle reoler, hvor man opbevarer... Um, Æh, hvad skal man sige, frø, eller ja. frøproser. Der er noget, der, der ligner det i dimensionerne. Så at, ja, det var bare en kæmpe overraskelse, og det kommer jo også måske lidt i kølvandet, af den her kæmpe kemiktrend, der har været i mange år, at folk har brugt øh, måske 800 eller nogle gange mere på en håndladet keramikkop, og så er det jo bare ærgerligt, at den skal stå ned i skuffen, at du ikke ligesom kan, ja. kan få den frem og kigge på den hver dag. Så du tænker, det er simpelthen nødt til at gøre noget ved. Altså 30 henvendelser om dagen, og du har en. Ja. Som du, jeg ja, tænker, ja. At beholde dig selv jo, ikke? Ja. Og <laughs> så tager det far. Og det her, det er jo så, altså, du er du din mand har, har i alt fem børn. Ja, der er, ja fire børn har vi, her. Ja. Fire børn. Ja. Og, og, og der er du i gang med, der har du lige fået tvillinger her, ikke? Ja, de er seks måneder på det her tidspunkt. De er seks måneder, ja. ja. Så, og vi har lige øh, købt hus, så vi har overtaget et hus, der skal sættes lidt i stand og på barsel på samtidig med det her projekt, så øhm, ja, jeg, jeg prøver bare sådan at, at starte stille ud med at prøve at finde äh, nogen, der kan lave den for mig og øhm, tage fat i, i, i en sneker, jeg allerede følger på Instagram, som så laver de første 50 øhm, og så øhm, og får selvfølgelig søgt øh, altså få tegnet den op, så den kan produceres, for det kunne, ikke, det kunne den ikke rigtigt, det sådan, som den var okay. øh, originalt Øhm, og den var heller ikke i en, i en god kvalitet. Øhm, så der var en masse ting, der skulle tegnes og opdateres, og øh, målene skulle finpusses, og øh, jeg søgte designrettigheder på den, uden at vide, om, ja, om, det, det, om det var nogle gode penge at bruge på det tidspunkt. Men, øh, men der, der var du lidt, altså, der tænkte, du, det må jeg hellere få gjort fra dag i dag, det her, få designrettighederne. Ja, altså det, det søgte ret hurtigt, for jeg havde så stærk en mavefornemmelse for det, øh, og jeg ved godt, hvor hurtigt det går på Instagram. på Instagram og Med trends. Der, der har... Så jeg vidste godt, det var et spørgsmål om tid, før at, øh, at den her produktkategori ville, øh, ville blive til en ting. Øh, hvad er det, der fortæller dig det? Fordi det er jo en, en, en mavefornemmelse, eller tror, det er, hvad er det? Ja, det er en mavefornemmelse, altså, og selvfølgelig også en efterspørgsel, men også rigtig meget mavefornemmelse, og dem, der ligesom dem, jeg viste til, var også sådan. Det skal du søge rettigheder på, det der, fordi det, det kan noget. Øh, så, øh, så det er selvfølgelig en, en dyr post i starten, når man starter ud med 0 kroner, men, øh, men, men det er en nødvendighed, hvis, hvis du skal stå stærkt på et eller andet tidspunkt. Så tvillinger på... Øh på seks måneder, som, som du siger, der vågner hver 20. minut på skift, ja. og siger, det her skal jeg gøre, jeg søger at du skal ud og designe den her forbund, mm -hmm. materiale, opbygning osv. Hele grunddesignet skal jeg jo på plads, og nu skal du have nogen til at lave det, fordi du kan jo ikke lave det hjemme i garagen selv. Nej. Jeg er ikke sneker så jeg må ligesom finde nogen, som, som har styr på det. Ja. Øhm, og, og de lavede de første 50, og de blev solgt via Instagram, som også var enormt uoverskueligt. Øh, og jeg sad og testede det ind i et Excel-ark med folks adresser og Det de folk, bestilte via Instagram, som han. Ja, ja, så lagde din en bestilling, og de, øh, de forudbetalte, og så gik det 10 uger, før jeg så kunne få øh, produktet øh, og nogle af de første der, der købte, købte køb faktisk bare ud fra en stregtegning fordi at jeg ikke øh, jeg havde produktet klar endnu. Fordi de så det allerførste opslag med den her ja. du selv ellers sat i stand. Ja, præcis. Det er også lidt en tillid at vise ja. et menneske som man jo typisk kun har et, et forhold til. Ja. Så, altså, du er du, var du influencer eller er det jo ja. stadigvæk influencer. Så de havde jo et forhold til det, men alligevel de har kun set den ene. Ja. Og så venter de betaler og venter 10 uger på at få den. Ja, folk betaler med mobile pay og øh, ja, den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 Når har du pludselig en virksomhed? Ja. Jamen, øh, altså på en måde øh, uoverskueligt og spændende på samme tid. Altså, jeg tror også, jeg havde brug for at øh, gå op i noget andet end, øh, end bare at være på, på barsel med tvillinger. Altså, det, det er hårdt øh, i sig selv at have et barn og to børn. Det, det tager meget ens tid. Så det var egentlig lidt, lidt rart at have noget lige at dykke ned i, om det så kun var 20 minutter af gangen. Men jeg var også, sådan, jeg blev ret hurtigt bevidst om, at jeg skulle skære en masse fra i starten og kun fokusere på det helt essentielle, at produktet var godt, og det kunne blive sendt ud, og at kunden var tilfreds, og, og, og det kunne bestilles et eller andet sted. Så der var ikke så meget sådan, udvikling af et lækkert logo eller en, en håndskrevet sædel eller sådan noget website. Ja. ja, det kom senere. <laughs> <laughs> det kom faktisk senere, ja. da det havde for godt gang i Når du starter nu så i 20 jo, altså igen, som vi siger, du har øh, flere børn og tvillinger på 6 måneder, og corona rammer Danmark. Mm. Øh, hvordan tror du, det påvirker starten? Mm. Starten af sætte Copenhagen øh, hjælper det lidt det her med, at folk nu sidder derhjemme og ikke kan komme ud og rejse, og begynder at kigge på andre ting? Er, er du heldig timingmæssigt også, tror du? Det tror jeg bestemt, fordi at... Øhm, folk blev mere opmærksom på, hvordan de boede, og at de måske skulle være lidt hyggeligere og lidt pænere at være i, når man befandt sig så mange timer i hjemmet, og lige pludselig havde man måske nogle penge til rådighed for nogle rejser, man havde planlagt, som så ikke ja. blev til noget, og så kunne man bruge pengene på noget andet. Øhm, så jeg tror, at der blev enormt meget fokus på hjemmet i, i den periode der. Og så altså det her, at betale for at vente 10 uger på produktet igen tillid og tilmodighed, ja. og jeg tænker, der var måske nogle ting, 10 uger nej. Der er vel også noget impulskøb over det, men alligevel lykkes, der at der solgt alt. Ja. Øhm, og tiden går, julehandlen nærmer sig. Ja, og så øh, efter, de, efter de 50 der, så, øh, så siger snekeren, det, det er sgu lidt for tidskrævende et produkt for os at lave, øh, så, øh, så du må finde en anden. Og, altså lige der, nu, har du, nu, nu har du faktisk fået gang i forretningen, ja. og fået forespørgsler, og nu, det, nu begynder det, og så, ja. så, så springer snekeren, fair nok, men, ja. men så springer han lige der. Ja, og det er, jo, det er jo helt fair nok at melde ud, at man skal selvfølgelig også lave noget af det, man synes, der er spændende. Og, og den, den er mange små dele, der skal slipes i os flere gange. Så øhm, ja, jeg prøvede at kontakte en masse snikker i, i Danmark og fik bare enormt mange nejer, fordi at de kunne godt se, at det var tidskrævende, og de ville ikke kunne lave den til, til en pris, der ville kunne gøre, at den kunne blive solgt i Danmark. Altså på den måde er produktion i Danmark jo rigtig dyrt. Og øhm, jeg begynder at søge lidt i udlandet. Folk, de øh, anbefaler mig forskellige lande, som er rigtig dygtige til træ, og sidder og googler lidt om, om aftenen, og det føles bare øh, virkelig øh, umuligt at finde en producent hjemme fra sofaen. Øh, fordi en, en ting er, hvordan en hjemmeside ser ud, en anden ting er, hvordan produktionen egentlig foregår. Man vil jo gerne ligesom besøge det og tjekke og se det først, og der er også noget med, når du bestiller fra udlandet, så skal du også bestille x antal styks i forhold til container eller fragt, og du skal betale en procentdel upfront front. Og så der er noget at binde en masse likviditet yeah. også, ikke? Ja. og jeg, jeg kunne slet ikke rejse på det tidspunkt, så det var ligesom udelukket, at jeg kunne besøge et sted og, og, og tjekke, om det var okay. Så er du ved at... Ja, hvad foregår derinde det der? Fordi nu har du fået opstarten, ikke? I har klaret nyt hus og tvillinger, og lige pludselig så står du med en virksomhed, der er ved at få fat, du har fået traction, og så rammer du det der. Bliver du i tvivl og overvejer du så bare sige, det var det? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg bliver frustreret, fordi det, at jeg ved jo, at produktet kan noget, og, og og jeg har altså, haft held med at sælge det, så, så jeg havde egentlig troet, at jeg skulle bruge meget tid på at sælge det, men det viser sig, så jeg skal bruge enormt meget tid på at følge med den her øh, udvikling. Øhm, så jeg prøver at, at søge lidt på virksomheder, som jeg har en idé om, enten har produceret i Danmark før, eller måske stadigvæk gør det, og øh, ringer til dem og prøver at høre, om de kan hjælpe mig, eventuelt anbefale et land, jeg eller en producent i udlandet, jeg vil kunne kunne øh, sætte min, min lyd til, eller øh, ja, anbefale et sted i Danmark, som jeg kunne fortsætte med. Og øh, der er faktisk en, der er så, så flink at sige, jamen det, det bliver produceret her på det her snækkeri, og det, du kan bare få hans nummer og ringe til ham, og så ringede jeg til dem og sagde, jeg har den her rejon, kan I lave den? og så var han sådan, ja det, vi kigger lige på det, det ser spændende ud og sådan noget, men hvem, hvem er du? Ja. <laughs> men på, på det tidspunkt hed det faktisk øh, altså hed firmaet ikke Sætter i nu så jeg var sådan jamen jeg hedder Karoline og jeg har den her Instagram og jeg vil gerne uh, sælge den her reol og jeg har solgt nogle stykker og nu skal ligesom have produceret nogle flere, og jeg var sådan ja, men det, det kan vi nok godt finde ud af, og Gav mig en pris, og jeg sagde, sådan, hvad, hvad, hvis du skal lave 100, hvad vil det så koste? Og så var han sådan, det er cirka deromkring. Og så var han sådan, okay, kan du give mig samme pris, hvis vi starter med 50? Fordi jeg synes, 100 det er lidt mange. Og så var han sådan, ja, det, det kan vi godt finde ud af. Men du kan ikke få en prototype. Du må ligesom stole på, at vi laver den. Æh, det kunne den han, jeg kunne, han kunne ikke nå at lave en prototype. Han kunne ikke nå nej, at lave nej. det. Nej. nej, produktionstiden hed øh, 8-10 uger. Og det her, det var i... Øh, Ja, november, øh, og vi skulle jo nå, jeg skulle nå også at have det hjem, og kunne nå at sende det ud, så folk fik det inden jul. Øh, og jeg sender en reol ned til ham, og øh, han siger, at vi bliver nødt til at lave nogle ændringer, fordi det vil forbedre kvaliteten, og, og sender mig nogle tegninger, som ja, krydser jeg ligesom bare fingre på, at det, det går. Spændende, ikke også? Ja, altså, nu får du gang ja. i den igen, men du ved faktisk ikke, om han kan leve op til det, han lover dig. Nej. Og du står med julen for døren. Du er begyndt at sælge dem? Ja, jeg sælger dem på forudbestilling på det her tidspunkt, og jeg når at få en, en webshop op og køre den ja, 23. november, tror jeg det var, sådan, så folk ligesom kunne gå ind og lægge en bestilling og betale med et kort, og vi havde alle info øh, i et system, i stedet for at sidde og arbejde i et Excel-ark, som jo så, slet ja, det ikke var holdbart. Op også, jo. Ja, ja. Men det er så nok en god investering, ikke? Helt klart en god investering. Det er også, øh, altså jeg vil sige, der er også mange ting, jeg ikke lige øh, øh, fik gjort ordentligt i forhold til at, at lave den her hjemmeside. Jeg lavede den selv øh, lidt sammen med min mand, og, øh, og jeg har fået en freelancer på, som har hjulpet mig lidt med min hjemmeside her øh, de sidste... Øh, halvårs tid, og hun var sådan, altså, den er slet ikke Google responsive, og de, de, den bliver op for, altså, den bliver set på som spam så når folk søger på den, så kan de ikke finde den, og der var en masse ting, som ligesom ikke snakkede sammen, fordi jeg jo bare har siddet der i 11. time om natten, og, øh, og, og prøvet at få et eller andet støtte sammen, hvor folk kunne bestille et produkt, så der er jo helt klart en masse ting, jeg ikke har anet eller vidst noget om, da jeg skulle bygge den her hjemmeside. Det skulle du også lige lære at sætte op. Men det gør du jo så, og I får den justeret, og du får solgt en masse op front. Og det, jeg tænker, har du, har du en lille smule ved på overlemmen der, når du kan se, at ordrene vender ind på webshoppen, du har ikke set prototypen? Ja, ja altså bestemt, men heldigvis øh, har jeg fundet et, et, virkelig, øh, et virkelig godt snikkeri, som øh, på mange måder er mange gammeldag, meget gammeldags. Og, og det de benefitter mig på den måde, at øh, de går ikke så meget op i... Øh, i ordresedler og og så, så jeg får ligesom leveret nogle reoler og så får jeg en faktura der skal betales når det de er, er blevet fint, leveret hva'? så på den måde har det ligesom øh, på magisk vis kunne lade sig gøre at jeg fik nogle bestillinger ind og så øh, fik folk den så tilsendt lige så snart at den blev leveret ikke? det er jo dejligt at høre at der stadigvæk er tillid til ja. mellem parter derude ja. det, det er jo dejligt at høre Ja, der er, heller ikke, der er heller ikke så mange, der tror på, øh... når, jeg, når jeg nævner det for forretningsfolk, så er de sådan, oh, det lyder meget risikabelt. Og jeg er sådan, ja, men altså, nogle gange skal man også bare stole på de mennesker, man samarbejder med, at det, det fungerer, og så kan det godt være det gamle dags men, men det fungerer. Det ved jeg ved ikke, hvad er skidt? Altså, Nej, bare giv det gammeldags, vel? Ja. Altså, det gør det jo ikke. Nej. Så får du fat. Skal jeg da lige love for, fordi ja. øh, du har fundet en rigtig god snækkeri, jeg har et godt tillidsbaseret forhold, de producerer din, de jo forbedrer oven køber dit produkt, kan du sige, ja. efter de anbefalinger, de kommer med. Ja. Og så tager det jo endnu mere fart. Ja. Hvornår er det så, at de kommer til at hedde, sætter Copenhagen? Jamen, øh, det tror jeg, jeg får lavet om omkring i december faktisk. Øhm... Det gør du også lige der, Mette. Ja, ja. ja. ja. <laughs> du havde heller ikke så meget at se til i forvejen. Jo. Nej, jeg vil sige, at der var heller ikke så mange andre navne i spil, fordi det var så oplagt, at det var kun det produkt. Og selvfølgelig tænkte jeg over, at det er måske lidt snævert, at det hedder det, hvis jeg skal lave andre ting, men på den anden side var det også bare så super oplagt, så det var sådan, der var ikke så mange store processer omkring. Og det er jo også det, I kendt for, og folk ved da godt, kan godt lave koblingen til sætte kassen, men nu hedder I jo Sætter Copenhagen. Ja og nu, nu er det jo det, altså nu, nu er det, det, I er, kan man sige, og nu, nu har I jo mulighed for alle de her produkter, yeah. på grund af jeres stærke brand, som yeah. på ganske få år jo faktisk har fået etableret. Yeah. Har det været ren Instagram, og så altså senere webshop, altså er, er det det, der virkelig har givet jer den her opmærksomhed, og givet jer den her succes, udover at have et, et rigtig godt produkt, selvfølgelig? Ja, yeah, det har helt klart været en kombination af et godt produkt og en trend, der ligesom er, er, er møttes. Altså Instagram er jo bare et rigtig godt værktøj til at vise noget visuelt. Mm. Og, og jeg tror bare, der var mange, der sad derude og havde manglet det her produkt til, til alle de kopper, som de samlede på. Så de var bare klar på ligesom at, at købe det, når ja. nu det endelig var. Det var jo ligesom, hvis jeg skal rose mig selv, eller sådan, Meget, ja. Ja, så er det jo sådan... Det, det, er en, det er en produktkategori, det er en ny produktkategori. Ja. Der var ikke nogen, der vidste rigtig hvad en kopriol var for tre år siden. Det var ikke noget, du sådan kunne søge på. Så hed det bare en riol eller en hylde eller noget mere sådan bredt. Så jeg tror, at det den her kom, så var det ligesom Instagram selv, altså brugerne selv, som dybte den kopriolen. Det, det var ikke dig selv, der startede med at kalde den det? Nej, altså, de, jo, altså i og med at jo lagde den op, øh, et billede med den med, med kopper, så blev den jo til det. Ja. Men, øh, men det var ligesom det, som folk sagde, da de, da de fortalte om den. Øh, og og øh, vi har helt klart, altså i starten var der mest øh, trafik til hjemmesiden, altså organisk trafik, hvor folk gik direkte ind og søgte på Z eller skrev vores hjemmeside, eller klikkede ind via Instagram. Så, så der har været, det har ligesom været en organisk bølge fra starten af. Og netop det her med, at du ikke blot sælger en, en ny udgave af en sætterkasse, eller sætterkasse sættørkasse. Mm -hmm. du, du, du laver en kopreol, og, og det er jo det, der er med til at sige, at jeg skal have en kopreol. ikke en sætterkasse jeg skal have en ja Og, yeah. og, det, det, og det, det skal være for sætterkobning, fordi det var jo jer, der lavede det. Yeah. Um, så ret hurtigt for, for jo brandet og styrket det her brand. Ja, du er bootstrapped. Ja. Yeah. Og det er, det er du stadigvæk? Det er stadig stadigvæk, ja. Yeah. Det er jo, det er også mange penge, tænker jeg. Altså, du er på barsel, du fortalte mig inden, at du er på barsel har for, få for en barsels uh, 2500 kroner i barselspenge, og I har fire børn, I har flyttet i huset. Ja. Du står der som sejkvind, jeg vil stadig være iværksætter, jeg, jeg, jeg gør det, og du fik det hele taget op i en højere enhed. Samtidig med, at du, jeg tænker jo, sætter nogle af jeres penge på, på højkant jo. Ja, altså, man kan sige, vi har ikke investeret noget i det, så, så på den måde har jeg jo kun sat de penge på højkant, som jeg har tjent ved at sælge de første reoler, øhm, og, og det hele foregik derhjemme i kælderen eller i øh, det værelse, der nu var ledigt, som ikke var i gang med at blive renoveret. Øhm, og i og med, at det blev solgt på forudbestilling, så nåede jeg faktisk at sælge øh, stort set dem alle sammen, inden at det blev leveret. Så jeg vidste, det var bare et spørgsmål om to-tre dage, hvor hurtigt jeg nu kunne pakke det, at det skulle opbevares, og så blev det sendt afsted igen. Så på den måde kørte det egentlig sådan ret samlebåndsagtigt fra starten af. Og jeg prøvede også at eksperimentere med nogle forskellige emballager. Det har været vildt svært at finde emballage, når man er så lille i en størrelse. Og jeg tror bare, jeg var meget øh, naiv og ringede til den første emballagefirma, jeg fandt på Google og sagde, kan jeg bestille 50 kasser i den her størrelse? Og så grinede de bare af mig og sagde, du skal minimum bestille 1600 styks, og du skal betale 30.000 front for værktøj, Æm, så øh, det kan du ikke. Æm, og så tænker jeg bare, at der må bare være en, en anden mulighed. Æm, så til at starte med, måtte jeg ligesom købe nogle kasser, der ikke passede til at skabe dem til at Så ja, Det kunne du selv stå og gøre hjemme i garagen? Ja, eller på og kælderen, det tog bare ja, hjemme, hjemme i kælderen, og det to bare enormt. Lang tid. Øhm, så prøvede jeg med nogle kasser, sådan, så vi fik det leveret ikke i nogle trækasser, der blev bygget til reolerne, og så fik vi det faktisk leveret ude på Postnors parkeringsplads, hvor vi satte labels på, og så kørte vi det direkte ind og sendte det med det samme i buer. Så, så I stod på Postnors parkeringsplads ja. og pakkede og så, så kom der en kæmpe lastbil ja. med alle de reoler, vi havde bestilt, og så satte vi labels på, og så var vi selv kommet med en lille trailer, så vi kunne sætte det med, som så ikke var blevet bestilt. Og det, ja, det var satte man på godt vejr der, gør man ikke det? Ja, ja også det. Og, og det, det viste sig også at være en dårlig idé, fordi små kunne slet ikke håndtere en, en trækasse. Altså, de gik simpelthen i stykker. Uh, virkelig, virkelig nemt. Så det var tilbage igen til en, en papkasse og prøve at finde en, en kvalitet og en størrelse og med rigtig fyld. Uh, det er jo virkelig en teknisk ting at lave en ballage til et produkt, som, som vejer meget, fordi det skal kunne modstå ret meget. Uh, og jeg er stadigvæk ikke i mål, men vi er helt klart tættere på en vi har været før. Så det var også det, der er en stejl læringskurve. Det er ikke ja. bare lige at bestille emballage, og det er ikke bare lige at bestille den grønneste udgave også. For det var også noget, vi talte om inden netop det her med at fokus på miljø og bæredygtig produktion, og, og hvor meget dyre det rent faktisk er. Ikke? Ja. Specielt som, som, som, som ny, ny, ny, ny startup. Ja, altså jeg ville jo ønske, at der var en eller anden pulje, man kunne søge, eller... Øhm at man kunne trække det fra, øh, hvis man ligesom valgte nogle grønne valg fra starten af, når man opstarter en virksomhed. Fordi man vil jo bare rigtig gerne øh, vælge, de bedste, altså vælge det, der er grønnest. Og for mig er det, jeg har ikke branded sætter som en bæredygtig virksomhed eller en grøn virksomhed, fordi jeg forventer bare, at man er det, når man opstarter en ny virksomhed. Øh, så jeg vil selvfølgelig gerne tage, tage de bedste valg, men det kan bare være rigtig svært, når det er, at priserne er tre gange så høje for det, der er bæredygtigt kontra det, der er i plastik. Øhm, så jeg har også ligesom genbrugt alt, hvad jeg kunne. Altså det køkken, vi fik installeret sidste år, der har jeg Genbrugt rigtig meget af det emballage øh, i, i kasserne, fordi jeg jo nu godt selv ved, hvor dyrt det er. Så hvis der er plastik i emballagen, så er det, fordi det er genbrugt af noget, som jeg har fået leveret. Eller, det er jo også en og, lidt ja. fin historie, at, at når folk bestiller noget hos dig, så kan der faktisk være noget emballage fra ja. jeres, jeres køkkenleverance i. Altså, det er jo også en fin måde at recycle. Ja, okay. altså det, det giver jo ikke den der luksusfølelse, når du pakker det ud, men jeg føler også bare, at det andet er vigtigere. Men end historien den. er vel vigtigere? End... Det føler jeg i hvert fald, ja. øh, og, og det giver jo kun mening at, at sende dem videre i, i, i den cirkel af, af, af brug, hvis man kan, øhm, og, og noget af det fungerer også virkelig godt som, som øh, fyld i en kasse, så, så på den måde, så synes jeg, det er det mest ansvarlige, at gøre. Tror du at der er andre iværksættere, der står i samme situation som dig, der gerne vil være endnu, endnu grønnere, endnu mere bæredygtig, arbejde endnu mere med Recycle, end, end de gør, og bliver stoppet af det samme? Det tror jeg bestemt. Altså, fordi det er jo bare øh, hardcore prioritering øh, af penge, når man starter ud småt. Og, øh, og jeg har også måttet bestille ret store mængder emballage, fordi mit produkt ikke var... Øh, Øhm, altså mit produkt var på et specialmål, øhm, så jeg kunne ikke finde nogen steder, der, der havde den størrelse, som jeg måtte ligesom få lavet øh, speciel kasser til mit produkt, og, og det betød jo så, at jeg skulle bestille til et, et års forbrug fremadrettet. Og, øh, og, ja, så jeg har stadigvæk kun to kasser, som passer til alle størrelser, fordi jeg har ikke råd til at have alle størrelse kasser på lager, og jeg har heller ikke plads til det. Altså... Så der gør lidt, vel, lidt en umiddelig oplevelse, når man peger det op, men jeg tænker stadig, at historien er vigtigere. Ja, er, og, og hvis kunden er klar over den historie, så er det vel ikke, man, man smiler af og får et varmt hjerte omkring, så siger, ja, den passer ikke helt, men jeg ved hvorfor. Ja, jeg håber øh, i hvert fald, også sådan ja, får det. Får vi det i hvert fald ud her ja. ikke, også. Og, og det synes jeg er jo rigtig fint, ikke? fordi vi kan jo bruge så mange ressourcer på, på det sidste, og, hvor man måske i stedet for bare kan fortælle kunden, hvorfor. Mm. Og så vil kun faktisk hellere have det, at ja. det ikke måske lige passer 100%. Ja. Fordi det er jo historien igen. Jeg har jo også tænkt enormt meget over det her embellage, fordi jeg har jo selv äh, skolet rigtig meget i branding og æstetik äh, og, og Så, videre, så, så jeg, jeg drømmer jo også om, at der äh, ligger äh, et lækkert, lækkert postkort, eller at man fik den i en, äh, i en flot äh, hvid pose med logo på, som man kunne hive den her rio ud af, når man pakkede den ud. Øh, men for det første vil det koste penge, så produktet skulle være dyre, hvis posen skulle med, og for det andet, hvor mange vil genbruge den pose, og hvor mange vil smide den ud, også selvom den var lavet af genbrugsstof, øh, ja. øh, så vil det jo stadigvæk også øh, koste miljøet noget, at skulle producere dem, og hvis der er så alligevel ikke nogen, der genbruger dem, eller måske procentdelen er for lille, så er det også en tilføjelse til et produkt, som, som, som, ikke, altså, som ikke er er det bedste valg. Altså, så, så det gik jeg væk fra igen, men jeg, man, man drømmer jo lidt om at bare have en eller anden super lækker, altså alle ved, hvordan det er at pakke et Apple-produkt ud. Ikke? Det er jo, jo en fornøjelse jo. i sig selv, men... Den men, ja. der følelse, når du løfter ja. <laughs> ja. Det kan også være, at det bliver nogle lækre og flottere kasser med tiden, men, øh, men vi er ikke lige der endnu. Produkter, der kommer ud, mm. er smukt og lækkert, og det er jo mm. trods alt stadig det vigtigste, kan ja. man sige. Ikke? Nu... Øh, har jeg jo sagt, det bange sætteligt igen. Fire børn, selvstændige, corona, øhm, kvinde. Mm. Og grund til, at jeg siger det her, det ved lytterne ikke, det er, fordi vi talte om det lidt, inden vi startede udsendelsen. Hvad, hvad fik du af kommentaren, når du står der, mor til nyfødte tvillinger, og vi du være selvstændig, og egentlig gerne vil have noget andet at tage dig til, som du sagde før, end, end bare børn hvad, hvad kommer der af kommentarer? Jeg ved ikke, om der deciderer at komme kommentarer, til det, men øh, altså, jeg, jeg føler ikke rigtigt, jeg havde så meget at miste, for altså selvfølgelig bruger jeg tid på det, men i og med, at jeg er jo er kvinde og, og på barsel, og var selvstændig i forvejen, så, og, og der var ikke lige nogen øh, barselsordning på det tidspunkt til mig, så, så jeg tjente alligevel så let ved at være på barsel, at der var ligesom ikke rigtig noget at sætte Altså, jeg gik ikke fra nogen løn. Øh, Rigtigt. Så, øh, og og når, man er på, altså, når man er på barsel med tvillinger, får man jo også kun barsel for et barn. Så allerede der er man jo sat ned i, i lønning. Øh, men, og, øh, og nu betaler du stort ind til en barselsfond, som der ikke var der dengang, ja. for at bare gå op omkring det. Ja. Men jeg tænker også det her med, hvis det nu var en, en mand, der lige var blevet far til to tvillinger, og så er den en virksomhed om, ja. kontra dig. Ja. Oplever du en, en forskel af reaktionen der? Jeg tror mere, altså, der er mange, der ligesom har, har spurgt mig, ej, du må, du må arbejde så meget, du må have så travlt. Øh, hvordan kan du få det til at hænge sammen? Men det er jo bare hardcore prioritering. Øh, og selvfølgelig er der en masse ting, jeg gerne vil med sætter, men som jeg ikke har haft overskud eller tid til endnu. Så jeg har også prøvet virkelig at sætte bremsen i og, og fokusere ned til det mindste på et godt produkt, det skal kunne købes, Øh, vi har en Instagram-konto, helt basic, og så må alt det der lækre, flotte emballage eller øh, videoannoncer eller alt det, man kan koble på, det må så komme med tid og, og overskud, for der var ikke noget at give af. Altså, der, så, så jeg må ligesom bare prøve at få det til at køre rundt, sådan som... Nå, du bruger jo stadig sammen med dine børn. Ja, ja. ja. ja. Så det kunne jo godt kun lade sig gøre.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 det betyder, at hvis du vil være selvstændig, hvis du vil starte om, så gør det. Du, ja. du behøver ikke arbejde fire timer om ugen. Ja, og også prøv med nogle alternative metoder. Altså det der med at sælge på, på forudbestilling, det tror jeg måske er lidt undervurderet. Der er folk, som er villige til at bestille noget på forhånd. Øhm, og, og, og det, jeg tror faktisk ikke ni måneder, før jeg opbyggede et lager, hvor at, jeg kun solgte på forudbestilling, og folk havde det helt fint med det. Øh, men, men selvfølgelig med tiden så, så, så gik jeg glip af nogle kunder som lige stod og skulle bruge en gave i næste uge yeah. øh, så, så, så må man jo så må man jo tilpasse sig men så er man i hvert fald i gang og man, man, man har noget selv og man har fået opbygget noget så man behøver ikke altid at have det helt klar og man kan også bare altså, prøve det af og, og det er jo det der også er fordelen når det er en webbaseret virksomhed og jeg ikke har nogen forhandlere at jeg kan jo selv vælge hvad jeg vil, og, og prøve noget af. Og hvis det ikke fungerer, så, så prøver vi bare noget andet. Det har også været et bevidst valg ikke at køre med rabatter, for jeg vil bare så gerne uddanne forbrugeren i at vælge et produkt for kvalitet. Og, og ja, den er dyr, men det er også dyrt, at producere i Danmark. Og det, det synes jeg også er værd at tage med, at den er produceret. Ja, det kommer, den koster mange penge. Det er ikke dyr nødvendigvis, for du får værdien, værdien. Der er forskel ja, på, at dyr ja, jamen, er mange jeg, jeg, jeg, penge. Ja, altså, øhm, var lige, og ikke for dig, men der er jo forskel på ja. at dyre mange penge, ja, ja, ja. Æh, Men du får skabt virksomheden med at lægge de timer, du kan, gør det klogt, ja. Æh, kunderne er villige til at forudbestille, og du får skabt den her virksomhed nu. Børnene er blevet større, du startede også op under corona, med hvad der kan følge med. Det er, ja, alle var jo ligesom hjemme, så det var ikke så meget øh, tid, man havde til at arbejde. Det ved alle børnefamilier jo. Ja, præcis. Så... Jeg ved også godt, at du, du gerne ligesom vil, vil i tale sætte netop det her med, med, med at ture, at man kan godt både for børn og start og drive en virksomhed. Det kan man altså godt. Mm. Heldigvis er der flere, der gør det samme som dig. Men du vil gerne skubbe lidt mere på, ikke? Jo, altså jeg synes i hvert fald, at det, det er vigtigt at, at komme med de eksempler, som ikke er i midt 20'erne og som arbejder 80 timer om ugen, fordi... Altså, jeg arbejder nogle, timer, altså nogle uger, ikke engang 37 timer, øhm, fordi jeg afleverer mine børn sent og henter dem tidligt. Øhm, og, og jeg har også ligesom valgt et, et nu har vi et lager her, det har jeg valgt, det, det ligger klods op i min børns øh, institution, og det ligger i for fra mit hjem, så jeg har også ligesom prøvet at gøre det så fleksibelt som muligt, fordi jeg vidste, at hvis, det her ligesom, hvis jeg ikke skal gå død på det her, mens jeg har små børn, så det er så vigtigt, at jeg gør det så nemt for mig selv som muligt. Og så kan det godt være, at det ikke er det de, de, de bedste lokale, eller hvad det nu kan være, men, men det er det, der er bedst lige nu for os alle sammen, hvis jeg skal gøre det her. Øhm, og så har jeg sat øhm, øhm, levering til to til fem dage. Øhm, jeg kan godt sende sted hver dag, men det kræver også, at jeg er der hver dag. Øhm, så i og med, at jeg har små børn, som jo tit er syge, så er det rart at have en buffer, fordi jeg kan godt vågne op, og så er to ud af tre syge, og så får jeg ikke sendt noget afsted, men så har jeg dagen efter, uden at jeg skal have dårlige samvittigheder, uden jeg skal lægge et pres på mig selv. Så man kan godt ligesom tage nogle valg, som gavner ens måde at, at leve på med, med små børn, uden at det skal være et kæmpe pres, og så nok også sætte forventning ned til udviklingen af virksomhed, og omsætning af virksomhed, fordi der er ingen, der siger, at det skal være sådan en raket, der skal sende sig sted, og, og omsætningen skal stige med 50 procent på, på år tre eller fire. Det kan også bare være en succes i sig selv at kunne leve af det og have frihed og selv bestemme sin arbejdsdag. Tilbage til 5. klasse igen, det der talte til dig. Ja. Det der den her frihed, det der med muligheden for at bestemme over sit eget liv ja. og arbejde med noget kreativt. Det er jo lidt sjovt, ikke, fordi ja. det er jo de tre ting, der er allervigtigst for dig, også den dag i dag, vi ja. sætter da Copenhagen. Ja, og, og det stadig. driver det jo stadig virksomheden ud fra. Ja. Og så det her med, at du har skabt en succes, ja. Du bestemmer stadigvæk over din, din egen tid. Du er i stand til at være mor, hustru, virksomhedsleder og gøre alting godt. En gang tænker jeg, der kan man da godt blive lidt træt også. Ikke? Jo, jo bestemt. Altså, man, jeg synes, jeg bruger enormt meget øh, tænketid på min virksomhed, kan blive enormt mentalt træt af hele tiden at skulle tænke over beslutninger, eller skal jeg gå i den retning eller den retning, eller skulle jeg prøve at køre med noget procent i et nyhedsbrev, eller skal jeg udvikle 10 nye produkter, eller skal det kun være møbler, eller skal jeg også gå hen og lave andre interiørting Altså, der er jo kun en selv at diskutere tingene, men selvfølgelig kan man godt snakke med dem omkring sig, men i sidste ende er det jo dig, der skal tage beslutningen, når du er den eneste i virksomheden. Øhm, og og det, det kan godt være lidt øh, svært til tider, synes jeg. Og jeg er også meget øh, intuitiv i min måde at arbejde på, og, og udvikle på, og designe på. Og, øh, og det er til tider også ret flyvsk. Så det øver jeg mig i, at sådan få en lille smule struktur på. Jeg vil elske at få en person ind, som bare var kæmpe Excel-nørd og havde systemer og Struktur på det er altid. måske den næste, du skal have hen. Ja, for det er lidt det, som jeg, jeg mangler. altså Det første, jeg gør, når jeg åbner et Excel-ark, altså Excel det er at designe det, så det ser flot ud. Så det siger jo lidt om, hvilken type jeg ja. <laughs> Og så kigger der på funktionaliteten <laughs> Og så begynder jeg ved efter at teste tingene. det ja, skal det kunne? Nu er det til at være ja. flot <laughs> Det er også fint, du skal arbejde meget med det, men øjnene synes, det er behageligt. Ja. Men ja, jeg kan godt se Jeg ja, helt klart er ned til... Og det er jo også en del af din succes, der, ikke? for du tog noget, og med de æstetiske briller har du skabt noget, som taler til folk. Ja. Det, som jeg også oplever, du har været dygtig til, det er at skabe et eget produkt, men outsource alt, hvad du egentlig kan, fordi du, du driver en virksomhed i vækst, øh, passer på, godt på din familie, øh, og har været dygtig til ligesom at sige, hvem kan jeg bruge til hvad? i forhold til snækkeriet, forsendelsen, lager. Du har været god til at aftage en masse ting, og mm. stadigvæk vækste. Ja. Og stadigvæk nogle gange, ikke engang arbejde 37 timer om ugen. Ja. For nogen vil det til at det, der, det der er da ikke den klassiske værksættestorie. Man skal da arbejde i to sort, og man skal holde i maven, og man skal risikere du ved, det ene eller det andet, og tredje eller fjerde, de historier hører vi jo også. Ja. Du har gjort det modsat. Der er nok også noget helt involveret der, vil jeg sige. Altså, det er jo... Øhm, øhm det er jo også heldigt, at det lige rammer ind i en, i en trend, æ, og det ved man jo kan gå stærkt, når det, når det er på Instagram. Æm, jeg har lavet et. Æ, det nyeste produkt, jeg har lavet, en bogkasse, og den sælger jeg bestemt ikke lige så godt som, som koprejolen, som, som folk kalder den. Og, og, så på den måde kan det jo også være svært, at man starter med en bestseller, fordi hvordan skal man flytte, flytte sig videre derfra? Og, og jeg øver mig også så at sige, ligesom at sige, jamen, der er også en. en en, en periode, hvor folk ligesom skal vende sig til et nyt produkt, og det tager typisk seks måneder for, at møbel til, fra det kommer frem til folk egentlig køber det, fordi de skal måske spare op, eller finde ud af, hvor det skal hænge, eller se det andre steder, og, og i og med, at det kun bliver solgt på nettet, så, så er der jo nogen, som tænker over det lidt længere tid, fordi de ikke kan mærke at se kvaliteten. Ja, ja. Så er de jo på besøg, hvis nogen som har den. Ja. ja, så jeg prøver også at øve mig i at have is i maven og sige, at det, det er helt naturligt, og, og det skal nok gå. Øhm, men Ja, altså, det er, de er jo slet ikke udformet sig sådan, som jeg havde forventet, det ville være. Altså, alting er gået stærkere, end jeg havde forventet. Øhm, vi skulle have et lokal hurtigere, end vi havde forventet. Øhm, jeg fik jo seks paller papleveret min indkørsel, og der ringede jeg bare til et erhvervslokal, mens de blev droppet af min indkørsel, for at kunne godt se det. Filter, det gik jo ikke, altså, og nu var der ikke plads til de reoler, der kom to uger efter, ikke, så... Altså, det er, de stod ind i at sove, altså alt muligt andet, kan jeg forstå også, ikke? på et ja. tidspunkt, ja. ja? Ja, savner lidt duften nogle gange. Af <laughs> <laughs> ja, pap eller træ? træ. Ja, træ. Ja. ja. Det kan også være en fin duft, ja. Ja, ja. men... Øhm... Nej, du må stille et par, par reoler derinde i gang, vel, så. Ja. Så ja. du kan få duften. Ja. Men det er vel meget rart at få lidt plads tilbage i sovevalget, trods alt hvad jeg... Ja, det er det bestemt, og det var heller ikke holdbart i længden, og, og vi skulle jo rykke rundt hver gang, vi fik en ny levering, for nu, hvor skulle de nu staples op hen? Ikke? Så, så på den måde så var det uundgåeligt at, altså, at, at få det lokale der. Det, men det var en kæmpe investering, synes jeg. Det er mange penge at, at bruge på, mm. en, månedlig, det på at meget fun, ja, en månedlig udgift, som jeg jo i princippet kunne have brugt til at udbetage mig selv i løn, men som jeg nu behøver investere i et lokale, men, men jeg kunne ikke vokse, hvis jeg ikke fik mere plads. Altså det var virkelig et meget simpelt regnestykke. Hvis du vil sælge flere, så skal du producere flere, og så skal du kunne opbevare flere. Og jeg kunne ikke opbevare flere. Vi var fuldstændig maxet ud. Øhm, og vi kiggede på at få en container til at stå i vores indkørsel, eller kan vi bygge den næks ude i haven, eller hvad, hvad skal vi gøre? Øhm. Jeg tænker, at naboerne er ret glade, for ikke gik med den der containerløsning. Ja, det tænker jeg også. Og i og med det også et træ, så kan det jo også reagere lidt på kulde cool og varme, så det skulle jo også være en opvarmet løsning. Og så, ja, så det var så fint, at vi landede et lokal, men øh, jeg synes, det var, det var lidt angstprovokerende at skrive under på den. Har du nogensinde været i tvivl, den her treårige rejse? Om jeg skulle starte det? Yeah, ja, eller fortsætte øh, Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg føler egentlig, at jeg har et, et virkelig optimalt arbejdsliv lige nu. Øh, og på trods af, at der har været masser af udfordringer, og øh, vores Instagram-konto, der er blevet hacket, og Det oplevede så også lige? Ja. Yeah. Okay. Det skete sidste, sidste år, der, der blev den... Øh, lukket og slettet. I halvanden uge kunne vi ikke uh, få tilgang til den. Og så ja, fik jeg på magisk vis en spanier til at hjælpe mig, som, som jeg havde fået anbefalet via nogle, nogle søde kontakter på Instagram, som hjælper, som jeg få den tilbage. Men det var jo bare så livsvigtigt, at vi fik den tilbage, fordi alt salget kom igennem der. Og så spørger jeg måske lidt nervt. Mm. Når I nu kunne bevise, at I er blevet Hvorfor skulle du helt til Spanien og få fat i en ekspert? Hvorfor kunne Instagram ikke hjælpe jer? Ja, men der er jo ikke nogen kontaktperson, du kan tage fat i der. Øh, og ja, der er jo ikke nogen, der ved noget om, om at blive hacket. Der er så mange sager, og hvor skal man starte? Og, øh, jeg blev faktisk kontaktet af vores lokale vis, som, som har skrevet om Sætter et par gange. Og de sagde, at vi har erfaring med, at hvis vi deler historien, så kan vi i hvert fald få... Øh, så kan vi få noget fokus øh, hos Facebook, fordi jeg er tvunget til at komme i en udtalelse, hvis vi retter en henvendelse og øh, dele det på Instagram. Og, og Så jeg ved egentlig ikke, om det har været sådan et magisk tilfælde af alt det, der blev sat i gang, eller om det var ham her, som som hjælper os trin-by-trin trin, via WhatsApp, og jeg tænkte bare... Hvad, hvad gjorde han så? Altså, konto blev hacket lige om... <laughs> er, er, er, er, kunne han unhack den på en eller anden måde, eller hvad... Jeg ved det simpelthen ikke, altså, men det var sådan trin, trin efter trin, jeg skulle ja. tage screenshot af hver ting, jeg klikkede på, og så sagde han, så skal du klikke der, så skal du klikke der, så skal du klikke der, og så lige pludselig, så, ja, så, så, skulle, det, så skulle det have lykkedes, og det lykkedes bare ikke, og... Det var anden gang, vi havde prøvet det, og min mand var sådan, lad mig lige prøve at kigge på det, jeg prøver så jeg kan logge ind, og så var vi bare inde, lige pludselig, og så, ja, fik. Fantastisk. Men det er også det skræmmende, at det er så svært, at, at få noget hjælp, altså de, har jo sådan set travlt om, man gerne vil tjene penge på dig. Det er lidt skuffende, altså, ja. fordi det er en, en stor del af mange øh, virksomheders øh, salg. Altså, det ligger jo på, via Instagram, så, så det er skuffende, at man ikke kan få mere hjælp. Så der burde være markant mere hjælp, og mere support og mere sikkerhed. Helt sikkert. Den side ja. Og vi ser det jo stadigvæk, hvordan folk bliver spændt med annoncer og salg for virksomheder, der ikke eksisterer. Altså, det, det virker jo nogen som om de slet ikke screener godt nok. Ja, bestemt. Altså, stadigvæk, ja. ja, bestemt. Ja. Og så begynder folk bare at se og at skam og, du ved, fodboldfidus, eller hvem med at købe, og så prøver folk at advare hinanden på krydser og på tværs, ikke? Yeah. Men nogle gange så røger man jo så derhen, hvor I gjorde. Men, men dejligt. Ja. Yeah. Yeah. Så lille lidt shout-out her til, til, til Meta. Ja. Yeah. Uh, kom nu. Mere kundesøjs. Lidt mere kunde Eller bare begynder at have den. Uh, så er der en, man kan få fat i. Ja, yeah, den være så dejligt Men du har aldrig været i tvivl. Du har vidst det. Du har navigeret det her. Du har justeret. Du har blevet i familie og virksomheder du sidder her helt rolig og fortæller om den her rejse, som er sket på tre år. Ja, det er også lidt vildt, eller to og et halvt. Det er vildt at tænke over, at, øh, at øh, tiden er gået så stærkt, øh, vil jeg sige. Men jeg har nok heller ikke haft tid til at tænke så meget. Altså, det er ligesom bare. Øh, jeg tror, jeg er en type, der tager tingene ret meget op og fra ned. Og hvis der er et problem, så må vi jo se, om vi kan løse det øh, og, og komme videre derfra, eller finde det næstbedste. Og det er måske også. Øh, Altså, det er nok også noget, jeg har for min, min uh, tvillingemor uh, status, at uh, det er netop ikke noget stress over tingene, når, når det brænder på. Man må ligesom bare. Så det er også dyrket der er et eller andet sted af. Okay, der er bare mange bold i luften. Det yeah. er jeg at yeah. altså, og Ja, altså. Og vi har også meget tit stået i situationer, hvor at der er kommet en levering over på lageret Og uh, alle børnene er blevet ringet hjem fra institutionen. Hvem skal hente, og hvem skal bære ni paller med reoler ind, og hvordan får vi det til at lykkes? Og alle er på arbejde eller ude at rejse, og så må man jo bare små ligesom, ærmerne op og tage det en efter en, og sætte en god cool lydbog på. Men <laughs> altså, der er jo ikke, noget, der er ikke så mange af de ting, som jeg laver, som jeg ikke øh, kan. Det er bare ikke alle, jeg er sådan bedst til. Øh, og i med vores ja. har du fire, fire gode små hjælpere derhjemme. Ikke? Ja, det er det. Så rigtig gerne vil min, hjælpe, mor. Min datter tror også, det i legoklodser, når de bliver stablet der, når vi får en stor levering. Ja, så hvad sådan, hvad har du stablet det, flot mor? <laughs> <laughs> uh, måske, det er det fedeste, det job, mor har, ikke? Ja. ja. ja. Det betyder jo også meget at have den her frihed, den her fleksibilitet, at kunne være sammen med sine børn, og tæt på sine børn selv, at man, man, man driver en virksomhed i vækst, ikke? Og, og have det her anker, den her, det, den her base. Og det betyder på. super meget, og det er simpelthen så rart, det der med, at jeg ikke skal ringe til nogen og have en barns igen, eller kunne være hjemme, hvis de bare er super pyllerede, eller øh, kunne, kunne tage dem med dig over, og så kan de hygge sig i nogle timer. Så, så det giver en kæmpe frihed altså, at have små børn og have fleksibilitet i sit arbejde. Øh, og mandag er også blevet en, en, en dejlig dag nu, hvor jeg er blevet selvstændig frem for at være ansat, fordi det, det kan bare være et pres, hvis man ikke har den fleksibilitet på sin arbejdsplads, eller kan gå før, eller møde senere, eller arbejde om aftenen. Altså min arbejdsdag er jo spredt ud over hele ugen. Jeg kan også godt arbejde en lørdag eller en søndag, hvis der er nogen, der ringer og siger, kan vi komme forbi showroomet? i dag eller i morgen, så prøver jeg selvfølgelig at få det til at fungere, øhm, så, så jeg er meget fleksibel. Øhm. Og det vil også okay, så længe man er stærk af balance, så man, ikke, så man ikke begynder at oparbejde en højere grad af stress, men så længe man siger, okay, det kan jeg godt, kan jeg godt så længe man er balancer og ro på. Ikke? Ja. ja. Hvad kan vi forvente fra at sætte Copenhagen i fremtiden? Altså, nu er bogreol. Ja, der har i hvert fald kommet en bogriol. Jeg har en masse ideer og tanker, der skal sættes i produktionen, men jeg prøver også at spare lidt op til det. Og, øhm, og i og med emballage er dyr så kan jeg heller ikke bare kaste mig ud i hvad som helst, fordi jeg ved jo, der er en emballage, der skal mm. følge med, og det, det er tidskrævende. Øh, men der kommer nogle nye produkter, og et spændende samarbejde her i løbet af foråret, som jeg ser frem til, og så forhåbentlig endnu mere salg i udlandet. Altså, vi har rigtig mange kunder fra udlandet, så det er superspændende. Ja, det er, sådan, det er, jo, det er jo ret øh, interessant, ikke? Altså, vi kan sætter, det må også være lidt flippet, for at du starter med at finde den på, på din, din loppet profil til i stand, sætter den til nu har du kun af Australien, USA, Spanien, Grønland, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige, Italien, farne og Belgien plus ja, nogle flere også. Det var i hvert fald, om jeg kunne huske, ja. Og det er via din Instagram-profil, eller? Mange af de er det, første, man? ja, ja, mange af de første har været via Instagram. Det er først i år, at vi har fået jeg har fået billederne ind på en billedbank som også har givet rigtig meget god presse, både i Danmark, men også i udlandet. Men ellers så er det bare helt tilfældigt nogen, der har fundet det på Instagram, som så er gået ind og købt. Og nogen har jeg jo selvfølgelig skulle hjælpe med at lægge en bestilling, fordi at hjemmesiden så ikke var på engelsk. Ja. Øh, men alligevel billedborgen, og det på Instagram, så var folk klar til at købe. Men der er alligevel et pænt stykke vej ned til Australien, ikke? Bestemt, men, men, men det var også en kunde, der virkelig gerne ville have det, fordi det var produceret i Danmark, og det var dansk design, og det betød noget for hende. Så det hende. betød noget at Det der danske design og kvalitet betød noget? Det betød noget for hende, og, ja, ja. og så betalte hun glædeligt 1000 kroner i forsendelse for at få den til at så det, det er jo ja, det er. Altså, ja. er. det ikke fedt? Er du ikke stolt? Jo jeg, bliver, jo, jeg bliver simpelthen så glad, fordi jeg, jeg synes også, det er ærgerligt, at vi ikke kan producere så meget i Danmark længere, fordi det netop er blevet så dyrt. Men øh, måske skal vi også bare vende os til at betale lidt mere for produkterne, hvis det skal produceres mere lokalt. Det er danskerne det. Det er mere folk i udlandet at opleve efterhånden, at der, der er mere vilje til at betale lidt mere for et produkt ja. end, end, end danskerne. Er det helt forkert? Jeg tror jeg tror bare, øhm, altså folk i udlandet har måske flere penge. Altså der er også nogen, der, der køber flere end en af gangen i udlandet. Mm. Øhm, de har en anden økonomi, men, men jeg tror helt klart, at vi skal have mere fokus på at betale mere for, for en god kvalitet. Altså for det er også det, vi bliver glade for, og det er det, vi lever længest, længst med. Øh, og, og min drøm er jo, at det her produkt bliver sat på loftet, når man er træt af det, og så bliver det givet videre til næste generation, og Øh. Og det er i hvert fald produceret på en måde, så det kan klare generationsskiftet. Ja, og jeg har også nogle kunder, hvor de har købt en, hver gang deres børn er flyttet hjemmefra, så har de fået sådan en med, og det gør mig bare mega glad. en fin historie. Ja. Men det her med at være stolt af, hvordan det er gået, og alle de lande, som den nu står i eller hænger i, det her med at tale om det, og være stolt af det, altså i mange bedre ord, blæser sig lidt på den gode måde, ja. Det synes du godt, at, at danske iværksætter, ikke mindst danske kvindelige iværksætter, kan blive lidt bedre til, siger du? Det er i hvert fald noget, jeg prøver at øve mig i. Fordi jeg ved jo, at det, det er det, en mandlig iværksætter oftest vil, vil, vil gøre. Det var at snakke om tal og omsætning, og hvor godt det går. Og der kan man måske som kvinde godt have en tendens til at sige, når, når man bliver spurgt, hvordan det går, sådan, Jamen, det går fint. Øhm, og, og så, så, så jeg tror også, det er vigtigt at fortælle, at... At det går. Altså, når det går godt, eller når man har en god omsætning, sådan, så man også kan inspirere dem, som, som sidder derude og måske gerne vil prøve at tage skridt. Hvad tror du, Karoline, der er årsagen til det her? Er, er det fordi, er, er mænd mere risikovillige er kvinder mere tryghedssøgende? Er det noget så banalt som det? Hvad tror du, der er årsagen til det? Jeg tror, det er en blanding af mange ting. Altså. Øh... Det er jo bare svært, når det er kvinder, der skal føde børnene. Altså, det, der er nogle, øh, nogle tidspunkter i ens liv, hvor det er øh, svært, og havde jeg fået tvillinger med kolik, så havde jeg jo heller ikke, nok ikke stået her. Øh, ja, altså, så, så på den måde er der noget ulighed. Øh, men der er også mangel på eksempler, øh, og, og så meget som jeg elsker historier og, og høre om alle dem, som har klaret den, og... og har store huse og, og, og succes nu. Øh, lige så meget elsker jeg at høre om dem, øh, hvor det er startet helt fra bunden af, og hvor de ikke er blevet store endnu, eller ja, hvor de er kvinder og har fået det til at køre rundt. Sådan som du har. Ja, og, og også... Altså, du er måske blevet dit eget gode eksempel. Det håber jeg, og, og også at altså, succes af mange ting. altså Det er ikke nødvendigvis at uh, have en stor omsætning eller blive solgt for en masse millioner. Succes også at kunne gå tidligt og, og hente dine børn, øh, når du har lyst, eller tage en fridag med dem, og at din virksomhed løber rundt, og, øh, og det, der er grønne tal på bundlinjen. Det behøver ikke at være enormt mange penge, bare at du har frihed. Så det, det tror jeg er vigtigt også at, at tage med. Jeg synes, jeg personligt er personligt en rigtig, rigtig vigtig fortælling, og jeg egentlig ikke kan fortælle ofte nok, ja. netop der er definitionen på succes. Ja. Æh... Ja, og jeg, altså jeg føler egentlig også lidt. at jeg har kun øh, drevet virksomhed i sådan en undtagelsestilstand, ja. fordi jeg har været på barsel med tvillinger, og øh, har haft en søster, der blev ramt af aggressiv kraft, som jeg mistede sidste år. Så på den måde har der ligesom været to, to, og et halvt år med fuld fart på. Øh, så nu, nu skal jeg ligesom, nu skal jeg ligesom ind i nogle år, hvor der ikke er ligesom meget. Øh, andet, der tager fokus øh, og finder ud af, hvordan jeg så skal drive virksomhed med det ekstra tid, der nu kommer i tak med ens spørgsmål, det er store. Ikke? Ja. Dejligt at høre dine overvejelser om, hvordan du siger, nu er noget her til, Får vi lige ro på, så tager vi det næste skridt og har modet og tålmodigheden til rent faktisk at lade det virke for dig. Ja. Øh, og det lyder som om, at det kan du gøre, fordi du har skabt et godt fundament som udgangspunkt. Ja. Og med den her smukke definition af succes, og hvad succes også kan være, jeg synes, vi skal lande den der, for det, det budskab står så, så, så klart og er så vigtigt, synes jeg. Og ja. det jeg håber alle lytterne også er enige med mig i. <laughs> ja. Så, Karoline øh, birk barneshire jeg glæder mig til at sige det flotte <laughs> navn igen, fra Sæt af Copenhagen. Tusind tak, fordi du var med og fortalte den historie. Tak, fordi jeg måtte. Det var historien om Sæt Kopenhagen fortalt af Karoline Birg-Barneshire.